שיחה מספר 21, ארבע שיחות על מזג האוויר, קיץ. מיכאל, מה דעתך על מזג האוויר? איום ונורא, אני מת מחום. איך אפשר לחיות בחום כזה? מתרגלים ושוכחים. כל שנה אומרים שעוד לא היה חום כזה. תמיד בקיץ יש כמה ימים של שרב או חמסין. מה עושים במזג אוויר כזה? סוגרים את כל החלונות, כדי שהחום יישאר בחוץ. אז זה הכל? אפשר ללכת לים, שם קריר יותר. השיגעון לצאת מן הבית. אפשר ללכת לספרייה, שם יש מזגן. ואפשר לחכות לערב. בערב נלך לבית קפה, נשב בחוץ על המדרכה, נאכל אבטיח קר. או גלידה טובה. את לא סובלת מהחום? לי החום לא מפריע. אני אוהבת את הקיץ. סתיו. שמת לב, דוד, הימים קצרים יותר והלילות ארוכים? כן, הסתיו הגיע. זה הסתיו? אני לא מרגיש שום שינוי במזג האוויר. אבל החמסי נשבר סוף סוף, ובדרך ראיתי חצב. מה זה חצב? זה פרח של סתיו. ואיך הוא יודע הפרח שכבר סתיו? אני יודע. אולי הוא מסתכל בלוח השנה. <laughs> <laughs> חורף. כל הלילה ירד גשם, ממש מבול, נמאס לי. מה נמאס? החורף, עננים, גשם, רוח חזקה, וכה... זה לא נורא, זה לא סוף העולם. לא נורא. תסתכלי, הברד הרס את כל הפרחים בגינה, הייתה גם רוח חזקה. כתוב בעיתון שבירושלים יורד שלג. אולי ניקח את הילדים לירושלים? כדאי שיראו פעם שלג. הם נוסעים לירושלים לראות שלג? כן. וצריך לנשוא מיד, בשנה שעברה הגענו מאוחר, וכל השלג נמס. אביב. הנמונה שלך נראית נפלאה. זה האביב? איזה אביב, אני חושב שבישראל יש רק שתי עונות, חורף וקיץ. אולי אתה צודק, אבל אנחנו קוראים לעונה הזאת אביב. הכל ירוק. ויש הרבה פרחים. זה הזמן לצאת לטיולים בארץ. וכמה זמן נמשך האביב? זמן קצר. בעוד שבועיים-שלושה יהיה כאן קיץ.